ירעה ורעד יבוא בי, ותחסני פלצות. ואומר, מי יתן לי אבר כיונה, עופה ואשכונה. הנה ארחיק נדוד, עלים במדבר, סלע. אחישה מפלט לי, מרוח סועה מסער. בלה אדוני, פלג לשונם. כי ראיתי חמס וריב בעיר, יומם ולילה יסובבוה על חומותיה. ואבן ועמל בקרבה, אבות בקרבה, ולא ימיש מרחובה תוך ומרמה. כי לא אויב יחרפני ואשא, לא משנאי עלי הגדיל, ואסתר ממנו. ועתה אנוש כערכי, אלופי ומיודעי, אשר יחדיו נמתיק סוד, בבית אלוהים נהלך ברגש. ישי מוות עלמו, ירדו שעול חיים, כי רעות במגורם בקרבם. אני אל אלוהים אקרא, ואדוני יושיעני. ערב ובוקר וצהריים אשיחה ואהמה, וישמע קולי. פדה ושלום נפשי מקרב לי, כי ורבים היו עימדי. ישמע אל ויענם, ויושב קדם, סלע. אשר אין חליפות למו, ולא יראו אלוהים. שלח ידיו בשלומיו, חילל בריתו. חלקו מחמאות פיו, וקרב ליבו. רקו דבריו משמן, והמה פתיחות. השלך על אדוני יהבך, והוא יכלכלך. לא ייתן לעולם מות לצדיק. ואתה, אלוהים, תורידם לבער שחת. אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם, ואני אבטח בח.